الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من صدور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.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 وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة ملالة Wa kulla balalatin finna Ma'asyurah al-muslimin Jama'ah jum'ah rahimani Wa rahimakumullah Pada hari-hari ini Kaum muslimin Atau seluruh umat manusia Di muka bumi ini Kebanyakan mereka berkembira, berkembira ria Menyambut datangnya apa yang mereka sebut Dengan tahun baru Maka pada tahun yang baru ini banyak di antara kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Mereka menggantungkan harapan. Dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan di tahun-tahun yang akan datang ini. Yaitu baik kebaikan dalam urusan keluarganya. Pekerjaannya. Nah, bisnisnya. Usahanya. Dan berbagai macam harapan-harapan yang digantungkan dengan datangnya tahun baru dan tahun baru berikutnya. Nah, sekian banyak Harapan enam tertuju kepadanya. Karena itu maaf muslimin rahimani warahimakum Allah. Pada kesempatan ini kami ingatkan kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian sebuah hadis yang Rasulullah saw Sabdakan sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahihnya, di dalam kitab Al Fitan, kitab yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Beliau bawakan bab yang keenam di dalam kitab al-Fitr. Iaitu kata beliau. Babun la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Imam Bukhari rahimahullah. Bab yang menjelaskan. Bahawa tidaklah datang suatu zaman. Kecuali zaman yang setelahnya ini lebih jelek daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Naam. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala beliau mengatakan Kala haddatsana Muhammad bin Yusuf Kala haddatsana Sufyan an Aniz Zubair bin Adi rahimallahu qala ataina ana sabna Malikin radhiyallahu taala anhu fashaqawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isfiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa ladhi ba'dahu sharrum min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma'sharal muslimin imam bukhari rahimallahu mengatakan telah menceritakan kepada kami muhammad ibnu yusuf dan juga telah menceritakan kepada kami sufyan dari az-zubair ibnu adi Raudya Allah Taala, rohim Allah Taala. Dia mengatakan, "Shakauna aatain na'an asabun malikin. Kami mendatangi seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik, Raudya Allah Taalaan. Buk. Fashakauna ilahi. Kami mengadu kepada beliau. Kami adukan suatu permasalahan kami kepada beliau. Manal kau alaihi min al hajat. Yaitu apa yang kami alami." Dari seorang penguasa yang dolem dan keji ketika itu Yaitu yang bernama Al-Hajjad ibnu Yusuf Al-Thakafi Nah, para tabi'in Mereka teka diperintah atau dipimpin seorang penguasa yang dolem ketika itu Maka dia mengadu sambat kepada seorang sahabat yang mulia Namanya Anas bin Malik radhiyallahu Salah satu ulama, salah satu sahabat yang hidup Yang masih hidup di masa itu Maka apa nasihat Anas bin Malik radhiyallahu R.A.W Beliau katakan, Isbiru, bersabarlah kalian, yaitu menghadapi musibah, menghadapi cobaan, menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la yakti alaiqum zamanun, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian suatu zaman. Illa wala dibagdahu sharro min kecuali zaman-zaman yang setelahnya ini akan lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Hatta telkau rabbakum. Sampai kalian menjumpai Rob kalian. Itu sampai kalian mati. Artinya kalian sabar terus. Tak kalah menghadapi musibah. Tak kalah menghadapi ujian-ujian. Dan berbagai macam kerusakan. Nah. Karena nanti akan datang. Kita datang kepada kalian suatu zaman yang baru. Waktu yang baru. Tahun yang baru. Kecuali tahun-tahun yang akan datang ini akan lebih jelek. Daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sampai kalian mati. Samituhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, saya dengar perkara ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jami'ah jami'ah rahimani wa Di dalam hadis yang mulia ini terdapat berbagai macam pelajaran dan faedah. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang mulia ini, bah sungguhnya tidaklah datang suatu az zaman, suatu zaman, apakah itu berupa hari Apakah itu bulan ataukah tahun. Kira datang suatu zaman kepada kita yang baru. Kecuali zaman-zaman yang baru ini. Akan lebih jelek keadaannya daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Naam. Bukan kejelekan dari sisi materi. Bukan kejelekan dari sisi teknologi atau kemajuan zaman. Tidak. Tetapi kejelekan yang dimaksud dalam hadis ini. Adalah semakin jeleknya agama. Semakin jeleknya akhlak. Naam, dan juga moral manusia karena jauh dari bimbingan agama yang hak Naam, akibatnya yang muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan kerusakan akidah kerusakan akhlak kerusakan, kerusakan, kerusakan muamalah dan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang lainnya apakah itu berupa kebitahan-kebitahan yang muncul model baru apakah itu berupa kesyirikan-kesyirikan gaya baru atau kekufuran atau kemungkaran dan kemaksiatan yang model baru Naham dan ini muncul pada tahun demi tahun yang datang akan datang ini terus begitu. Naham, karena itu Rasulullah mengatakan Layak tiakalaykum zamanun illa walladibadusharuminhu tidaklah datang kepada kalian suatu zaman dalam riba yang disebutkan suatu tahun kecuali zaman yang setelahnya ini lebih jelek daripada yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Maaf, Rasulul Muslimin. Jemaah Jum'ah rahimani warahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita mesti perlu waspada. Waspada dengan munculnya kejelekan-kejelekan model baru yang ada di zaman-zaman, di wasa-masa dan di tahun-tahun yang baru ini. Apa yang belum muncul pada waktu-waktu yang sebelum ini akan muncul, kemungkinan akan muncul pada masa masa yang akan datang. Apakah itu berupa penyakit, berupa adak, berupa naam, berbagai macam kerusakan-kerusakan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Naam. Seperti itu. Karena itulah zaman yang setelahnya ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih jelek daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Karena itu kita wajib untuk mewaspadainya. Kemudian Maasirah Muslimin Rahimahni Warahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nam memberikan solusi. Mana cara kita mendapati berbagai macam kerusakan-kerusakan di akhir zaman, maka dianjurkan kepada kita untuk sabar. Sabar dalam pengertian Sabar untuk selalu istiqomah di atas agama ini Sabar untuk senantiasa menetapi agama ini Nah, karena sabar itu disebutkan oleh para ulama ada tiga macam Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT Sabar di dalam nah, menjauhi semua dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita dilarang dari melakukannya Dan juga sabar ketika kita menghadapi bencana dan musibah serta cobaan yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu maaf, Salam Muslimin. Salah satu upaya agar kita selalu selamat agama kita, agar kita lurus dalam agama kita, istiqomah dalam agama kita, maka sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, sabar di atas menuntut ilmu agama ini, mempelajarinya, mengamalkannya dan istiqomah di atas agama ini. Ini adalah lebih baik, bahkan merupakan jalan keselamatan. Karena itu ma'asyiral muslimin, di antara bentuk sabar kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tak kala fitnah-fitnah di akhir zaman terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, menyuruh kita untuk bersegera dalam beramal saleh, bersegera dalam beramal saleh sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Naam, sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil a'mali badiru bil a'mali shalihat fasataku fitan, fasata fitanun ka kita mudlim ka kita mudlim Yusbihu rajulun mu'minan wa yumshi kafira wa yumshi mukminan wa yushbihu kafira yabiu jinahu bi'aradi minad dunya kata nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW menyatakan Bersegeralah kalian hai kaum muslimin Untuk beramal soleh Sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah di akhir zaman ini Yang bentuk fitnah itu Seperti potongan-potongan malam Naam, saking dahsyatnya fitnah itu kata Nabi SAW Naam, beliau mengatakan Yusbih rajulun mu'minan wa yumsikafirat ada seseorang yang di pagi hari masih dalam keadaan sebagai orang mukmin, tetapi sore hari dia telah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi mukminan ma yumsi Atau seseorang di sore hari masih dalam keadaan sebagai mukmin, ternyata dalam kemudian pagi harinya dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW Dia jual keyakinan agamanya Sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan-kesenangan dunia Hadirin Inilah keadaan Begitu dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu Sehingga seseorang tidak kokoh dengan keimanannya Sehingga seseorang sudah goyah keimanannya dia jual keyakinannya untuk semata-mata mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Karena itu, solusitat kala menghadapi dahsyatnya fitnah di akhir zaman ini, ma'asyiral muslimin, yaitu dengan kita badidu bil amal. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Bersegeralah kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman surat Ali Imran ayat 133. Allah taala menyatakan وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض وعِدَّة للمُتَّقِين. Bersegera, bersegeralah kalian semua hai kaum muslimin menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah subhanahuwataala bagi orang-orang yang bertakwa. Maaf saudara muslimin, jamaah jamaah rahimani, warahmatullah maka Ayat-ayat ini dan juga hadis yang kami sebutkan dan menunjukkan kepada kita bahwa keharusan dan sepantasnya bagi kita agar selamat agama kita tatkala munculnya fitnah demi fitnah di akhir zaman ini maka hendaknya kita bersegera dan bersegera di dalam beramal soleh. Beramal soleh. Melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah SWT. Jangan tunda-tunda. Karena sesungguhnya hati kita ini berubah. Hati kita ini berbolak balik. Bisa saja saat ini mukmin, Tapi na'udzubillah. Baru saja kemudian paginya mukmin, Sore berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya. Sore masih mukmin, Pagi hari berubah menjadi kafir. Nah. Itu menunjukkan dahsyatnya fitnah. Di akhir zaman ini. Apakah fitnah yang disebabkan Karena wanita, apakah fitnah yang disebabkan karena jabatan, fitnah yang disebabkan karena harta, sehingga mudah menggoncangkan keimanan seorang Muslim. Karena itu maaf saudara Muslimin, jamaah Jum'ah warahmatullah. Rasulullah saw mengingatkan dalam hadis-hadis yang mulia tadi, bahasungguhnya. Naam, zaman yang akan datang ini lebih jelek karena itu kita mesti mewaspadainya Kita mesti berhati-hati darinya dan berupaya untuk tetap istiqamah di atas agama kita ini Karena sesungguhnya satu-satunya jalan keselamatan tak kalah terjadi kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan agama dan pengamalan ...adalah dengan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW... ...dengan belajar, belajar, belajar dan mengamalkan agama ini. Naam. Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan dalam hadis Mu'awiyah bin Abi Sufyan... radhiyallahu Ta'ala Anhumah. Beliau mengatakan... Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Rasulullah menyatakan. Bihi Barang siapa dikelendaki Allah dengan kebaikan. Maka dia dijadikan orang yang faham tentang perkara agamanya. Siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka dia dijadikan orang yang mengerti tentang agamanya. Ini menunjukkan orang yang berilmu, orang yang mengerti agama, orang yang istiqamah di atas agama ini. Sungguh mereka dikehendaki Allah dengan kebaikan yang banyak sekali. Sebaliknya orang yang jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya maka dia jauh dari kebaikan dan naudzubillah lebih dekat kepada kejelekan. Karena itu ma'asyarun muslimin, belajar dan belajar agama serta istiqomah di atas agama merupakan jalan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan dalam agama ini, lebih-lebih khusus tatkala kita menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Naam dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Rasulullah juga menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Sahalallahu lahubihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Perhatikan. Ma'asir muslimin Jamah jumah rahimani wa rahimakumullah. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi mereka-mereka mereka yang mau. Menempuh suatu perjalanan jauh. Demi untuk meraih dan menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Kenapa orang yang belajar ilmu agama? Allah mudahkan baginya jalan menuju ke jannahnya. Naam, dikarenakan orang yang belajar agama tentunya, ma'asyur muslimin mereka mengerti betul tentang rambu-rambu dalam agama ini mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. maka orang yang belajar ilmu agama tahu perkara-perkara tersebut sehingga dia sangat berhati-hati di dalam naam melamalkan agamanya dalam melaksanakan kehidupannya kalau sebenarnya dia tahu mana perkara yang dibolehkan dan mana mana yang tidak. Itu semua dengan apa? Dengan bimbingan ilmu syar'i Ilmu agama yang kita pelajari. Karena itu mahasir al-muslimin, Nabi SAW juga menyatakan, Taraktu fikum syai'aini, Lantadillu intamaslaqtum bihimat. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara Yang dengan dua perkara ini Kamu tidak akan sesat selama-lamanya Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya Kitabullah wa sunnati Kitabullah wa sunnati Yaitu Al-Quran dan sunnahku Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ma'asir wa muslimin Tidak ada cara lain bagi kita Untuk senantiasa istiqamah Di dalam beragama ini Lebih-lebih tak kalah menghadapi fitnah-fitnah Di masa-masa yang akan datang Ujian keimanan yang begitu itu berat sehingga munculnya banyak penyimpangan maka tidak ada jalan lain bagi kita dari keselamatan itu semua kecuali dengan ilmu kecuali dengan ilmu agama yang kita pelajari yang kemudian kita istiqomah di dalam mengamalkannya dan bersabar di atasnya wallahu alamu bissawab. Naam inilah khotbah pertama yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu rahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa Wa mawal -hubak. Hadirin Jemaah Jum'ah Rahimani Warahimakumullah Telah kita sebutkan tadi Bahawa sungguhnya Rasulullah SAW Menyatakan tidaklah datang kepada kita Suatu zaman, suatu masa Suatu tahun yang baru Bulan yang baru atau hari yang baru Kecuali apa yang setelahnya ini adalah lebih jelek daripada tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan yang sebelumnya. Karena itu, perlu bagi kita untuk selalu waspada Dengan cara kita sendiri berusaha untuk membuat diri kita istiqamah di atas agama ini. Karena segunnya agama inilah keselamatan. Kita berpegang teguh dengan agama inilah jalan untuk keselamatan. Dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Baik penyimpangan agama ataupun penyimpangan-penyimpangan amalan. Karena itu, ma'asirun simin rahimani. Warahmatullah nah, Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan Untuk istiqamah Di antaranya Yaitu selain dengan kita menuntut ilmu syar'i dan berusaha istiqamah dengan mengamalkannya, na'am. Dan yang paling penting dari itu semua adalah hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Berdoa dengan memohon kepada Allah SWT agar kita diberi istiqamah, agar hati kita lurus di atas ketaatan kepada Allah tidak menyimpang kepada yang lainnya. Naam sebagaimana Allah mengajarkan kita dalam doa yang sebutkan Allah dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min antal wahhab. Allah menyatakan di antara doa yang patut untuk kita nambah baca dan kita senantiasa mohon kepada Allah yaitu mohon istiqamah. Rabbana la tuzigh Wahai rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'jaid hadai tanah setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana mila dengka, mila dengka rahmah. Jangan karnyakan kepada kami dari rahmah. Inna antal wahab sesungguhnya engkau ya Allah, ma pemberi karuni. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pantas dan sah bagi kita untuk selalu mohon kepada Allah agar hati kita ini diluruskan 6. Jangan sampai digoncangkan Dipalingkan kepada sesuatu yang lain Setelah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajari kita doa-doa Sebenarnya dalam hadis Ummu salamah Radiyallahu ta'ala anhu Radiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan bahawa sungguhnya Doa yang paling banyak Dibaca oleh Rasulullah SAW Ketika beliau minta Atau dengan mengatakan Allahumma musarrifal kulub. Sarif kulubana ala ta'atik. Wai Allah. Zat yang membolak-balikkan hati. Balikkanlah, palingkanlah hati kami. Untuk senantiasa menta'atimu ya Allah. Dalam riwayat yang lain. <muchanlah> ya mukallibal kulub. Thabbit qalbi ala dinik. Wai Allah. Zat yang membolak-balikkan hati. Thabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Nah. Seperti itu maka doa-doa ini yang perlu dan selalu hendaknya kita minta kepada Allah Ta'ala karena semuanya kita lebih sangat membutuhkan istiqamah membutuhkan keteguhan iman lebih-lebih di akhir zaman yang di sana akan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan yang baru dengan datangnya tahun demi tahun yang baru bulan-bulan baru bahkan hari-hari yang baru jam dan detik waktu yang baru maka setiap saat akan muncul yang namanya kerusakan-kerusakan yang baru na'am apakah itu kerusakan iman kerusakan akhidah kerusakan akal kerusakan na'am keyakinan dan berbagai macam oleh karena itu ma'as banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah Termasuk upaya kita untuk bisa istiqamah dalam menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman adalah dengan kita harus pandai-pandai di dalam memilih teman. Pandai-pandai di dalam memilih teman, pergaulan, Karena sesungguhnya berteman itu adalah saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Apakah kita yang mempengaruhi dia atau justru dia yang akan mempengaruhi kita. Karena itu ma'asur al-m'si min. Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, al-mar'u ala dini khaliilih tal-yandr ilaman yukhali. Kata Rasulullah, seseorang itu berada di atas agama temannya. Karena itu perhatikan dengan siapa dia berteman. Kata Nabi SAW, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Karena itu perhatikan seseorang itu dengan siapa dia berteman. 6. Nah, dikarenakan teman akan saling mempengaruhi, apakah mempengaruhi kebaikan atau justru mempengaruhi kejelekan. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tadinya istiqamah, orang yang tadinya agamanya baik. Tadkala dia bergaul, berteman dengan orang yang rusak agamanya. Maka dia pun ikut jadi rusak agamanya. Betapa banyaknya orang-orang yang tadinya istiqamah dalam ibadah. Tadkala dia berteman, bergaul dengan orang-orang yang rusak agamanya dan akhlaknya. Dia pun ikut rusak agama dan akhlaknya. Semuanya mempengaruhi. Karena itu Nabi SAW mengajari kita untuk supaya kita istiqamah, hendaknya kita pandai-pandai dalam memilih teman bergaulan. Nah, orang yang tadinya kokoh di atas sunnah, bisa terpental, bahkan bisa terlembab dan terjatuh dalam kebitahan-kebitahan, manakala dia berteman dengan ahli bid'ah. Betul banyaknya orang yang istiqamah di atas tauhid, takkan dia berteman dengan ahli Orang-orang yang senang berbuat kesyirikan, dia pun jatuh kepada kesyirikan. Atau bahkan kekufuran dan bahkan Kerusakan-kerusakan yang lainnya. Karena itu ma'a surat Al muslimin Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada nabinya. Untuk istiqamah. Bersama dengan orang-orang yang sabar. Di atas ketaatan kepada Allah. Di dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kepada kita. Dan khususnya kepada nabinya SAW. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذِينَ bil رَبَّهُمْ wal وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا Walau tak doaina ke anhum tu ridu zina tal khayat idjunya. Walau tu tekman akbalna qalb qalb qalbuh an dikrina. Wat tabah wa wat amruhu furuta. Kata Allah Taala. Wasfir nafsa ka ma'al ladin. Yaduona Rabbuhm bil ghadat wal ashiy. bersabarlah kamu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa. Memohon kepada Allah. Baik di waktu pagi maupun petang. Dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan ridunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du'aynaka'an anhub, Jangan engkau palingkan wajahmu dari menghadap atau mer melihat mereka. Turidu zinatal hayata dunia semata-mata untuk. naam Menginginkan kesenangan-kesenangan dunia. Wala tuti'man akfalna kalbahu an zikrina. Dan jangan Kamu. Naa'am mentaati orang-orang yang hatinya telah kami palingkan dari mengingat kami. Wajahah ahlah dan mereka senantiasa mengutus hawa nafsu. Wakaana amru furu Dan sesungguhnya urusan mereka itu adalah urusan yang jelek. Jadi urusan mereka adalah melampaui batas. Maaf sahaja Muslimin. Jami'ah jun'arahimani warahimakumullah. Nah, ayat yang mulia ini pun juga mengingatkan kepada nabi Muhammad Sallallahu Sallam secara khusus dan juga kepada kita kaum Muslimin pada umumnya. Untuk senyap bersabar, berkumpul bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada keinginan berpaling untuk bersama-sama dengan orang yang jelek agamanya. Karena itu Nabi dalam hadis yang lain mengajarkan kepada kita naam masalul jalisis saleh wajalisisu khamil ka miski wana kiril fir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti orang pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi. Dan juga orang pandi, tukang pandai besi. Adapun dari dari penjual minyak wangi. Boleh jadi kita akan nah, mendapatkan minyak darinya dengan ditawari. Kemudian kita disuruh mencoba minyak wanginya. Atau boleh jadi kita beli darinya. Atau boleh jadi sekedar kita bisa mencium bau harum darinya. Itu kalau kita dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Ini perumpamaan teman yang baik. Adapun perumpamaan teman jelek itu adalah seperti tukang pandai besi. Kalau kita dekat-dekat kepadanya, boleh jadi baju kita kena pelatihan apinya sehingga terbakar. Atau boleh jadi kita mencium bau asap yang busuk darinya. Ini perumpamaan teman duduk yang jelek. Begitulah kenyataannya. Kalau kita berkumpul, berteman dengan orang-orang yang baik dan yang ataupun orang yang jelek, kita akan terpengaruh darinya. Boleh jadi kita yang mengaruhi atau dia yang mengaruhi kita. Itulah kenyataannya. Karena itu, untuk bisa istiqomah. Untuk bisa istiqomah di atas agama tidak ada cara lain, maaf muslimin, kecuali dengan kita senantiasa berteman, bergaul bersama dengan orang soleh. Karena itu benarlah Nabi SAW yang mengatakan, Naam almaru' aladini Khalilih fal yandur ilaman yukhalil. Seseorang itu berada di atas kamar temannya, karena itu dia perhatikan dengan siapa dia berteman ataupun bergaul. Nah, Mudah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Yang mana inti dari semuanya itu adalah nah, peringatan bagi kita semua, kami dan para hadirin sekalian maka mari kita waspadai kerusakan-kerusakan yang muncul di tahun baru ini atau tahun-tahun yang akan datang, yang kata Nabi akan lebih jelek, lebih dahsyat fitnahnya daripada yang sebelumnya. Karena itu kokohkan agama kita, istiqomahkan agama kita, naam dengan selalu beramal soleh, mentaati Allah, menuntut ilmu syar'i, berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik agamanya. Semoga ini semua menjadikan kita selalu istiqomah, sehingga mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti wallahu alamu bisawab itulah yang bisa disampaikan dan akhirnya maka sebagai penutup mari kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita senantiasa lurus dan istiqamah di atas jalannya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma aslih lana dinana Alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'ashina Wa aslih lana akhiratana Allati fiha ma'adina Waj'alil hayata siyagatan lana Fi kulli khair Waj'alil mauta rahatan lana Min kulli shar. Rabbana la tuakhitna Inna sina auhta'na Rabbana, ولا تحمِل علينا إسراءٌ كما حملته على الذين من قبَلنا. Rabbana, ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وافعَعنا، واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عِلْمًا نافعًا ورِزقًا طيبًا وعملًا مُتقبَلًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً wa fil akhirati hasana wa qina nar wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin aqulu innahu wal rahim subhanaka bihamdik ashhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah assalamu alaikum wa Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu an la ilaha di Allah Ashadu anna muhammad ar-rasulullah Hayu ala sholat, hayu ala al-bala Qalaqa amadis sholat, qalaqa amadis sholat Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha ilallah Tukimu waqtadilu tarasu lurus dan rapatkan safh Mata kaki luruskan dengan mata kaki, bahu dengan bahu dirapatkan, lurus rapat. <S five> <Scks> <Scks> Allah akbar. أمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضوء إِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ تَذَكَّرُوا مَعِي يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقُ الَّذِي يَشْنَ النَّارَ الْقُبَرَةَ هُمْ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السوف الأولى سوف إبراهيم وموسى الله أدبر سمع الله لمن حمله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالب تَكَادِيْثُ الْعَشِيَّةُ وَجُوهِيَّ يَوْمَ إِذٍ خَشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاسِبَةٌ تَسْنَى نَارٌ حَامِيَةٌ تُصْقَى مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسائها رادية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مودوعة ونمارق مصفوف وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ هُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله, الله أكبر